Ascultă Radio Logos Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Știință și religie. Și în această seară, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Și în această seară vom continua să vorbim despre apariția vieții în etapa a treia. Este Grigorie, bine ați venit! Doamne, ajută-ne! Aminteați data trecută de oparin, ca promotor al teoriei abiogenezei prin evoluție chimică. Spuneți câteva cuvinte despre teoria lui. Mai degrabă, despre ipoteza lui. De fapt, una între mai multe, căci abiogeneza, în forma ei modernă, are mai mulți părinți. Alături de oparin, cei mai cunoscuți sunt Holdan, de care am amintit, și Fox. Dacă credeți că ipotezele lor se sprijină una pe alta, vă înșelați. Ipotezele lor mai degrabă se exclud una pe alta. Primii doi pică de acord numai asupra faptului că abiogeneza a început în atmosferă și s-a terminat în apă. În rest, nu mai propuneri antagonice. Oparin susține că în atmosfera pământului a rămas suficient hidrogen ca să aibă o presiune parțială de 10 la puterea minus 3 atmosfere, adică de o de ori mai mare decât cea actuală, ceea ce îi îngăduia să intre în reacție cu azotul, carbonul și oxigenul pentru a forma amoniac, respectiv metan și apă. În viziunea lui, aceste componente ale atmosferei primitive au putut duce apoi la aminoacizi și proteine apărute înaintea acizilor nucleici. Holdan, din potrivă, înlocuiește metanul cu bioxid de carbon în atmosfera primitivă și crede că acizii nucleici au apărut înaintea proteinelor. Nici cu privire la sursele de energie nu cad de acord. Poparin își pune nădejdea, mai ales în descărcările electrice, iar Holden în radiația ultravioletă. Și Fox, ce-a mai adăugat la complicația asta? În primul rând, el mută tot procesul din apă pe uscat. Apoi, pornind de la conținutul emanațiilor vulcanice de astăzi, consideră prezent bioxidul de sulf, Walker, un alt adept al abiogenezei pe uscat, înlocuiește bioxidul de sulf cu hidrogen. Adepții abiogenezei pe uscat văd implicată ca sursă de energie, în primul rând, energia termică, sau mai exact geotermică. Doar văze crede că lumina a avut principalul rol creator. Toate celelalte surse de energie, acționând, după părerea lui, în primul rând, ca energii destructive ale compușilor chimici apăruți. Există în teoriile lor și ceva care concordă? Iar ați înnobilat ipotezele lor, ridicându-le la rang de teorie. Nu uitați, sunt doar ipoteze, nimic altceva. O teorie are argumentație Pe când o ipoteză Are doar imaginație Toate ipotezele amintite Au fost imaginate Cu un singur loc comun Lipsa oxigenului molecular În atmosfera primitivă De ce au avut nevoie Toți de această condiție? Din două motive importante Cunoscute de orice chimist Primul în condiții oxidante, sinteza organică este practic întreruptă. Al doilea, compușii organici, chiar dacă ar apărea, nu sunt stabili în prezența oxigenului. Au găsit și o explicație pentru lipsa oxigenului? Da, una cam subțire, zic eu, și care nu se articulează cu nici unul dintre cele patru modele menționate de astrofizicieni pentru apariția atmosferei primitive și la care ne-am referit într-o emisiune trecută. Neglijând ceea ce tot știința susține independent de nevoile a se consideră de data aceasta că emanațiile vulcanice au stat la originea atmosferei primitive și pentru că astăzi din constituența lor lipsește oxigenul, se scoate de aici concluzia că oxigenul a lipsit complet în atmosfera primitivă. Dar să ne amintim ce spuneam în emisiunea aceea trecută. Emanațiile vulcanice sunt puse de către astrofizicieni numai la baza atmosferei secunde, ca să zicem așa. Sigur că Deoarece la temperaturi mai mari de 600 de grade Celsius, oxigenul formează oxizi cu aproape orice element întâlnit. Deci nu se găsește oxigen molecular în emanațiile vulcanice care sunt mult mai fierbinți de atât. Dacă nu este constrânsă să dea o șansă a biogenezei, știința găsește independent de ea o sursă de oxigen chiar în vremea aceea. Da. De exemplu. Nu se poate neglija disocierea apei prin fotoliză cauzată de radiația ultravioletă. Și la vremea aceea, slavă Domnului, era belșug de apă și de radiație ultravioletă. Dacă folosim unitatea de măsură numită CAP, care înseamnă nu neuitatele noastre cooperative agricole de producție, ci concentrația atmosferică prezentă. Estimările rezultatelor fotolizei, în funcție de premize, ca la orice estimație, duc la valor de 0,1 până la maxim 0,25 CAP. Cu raportul actual de amestecare atmosferică de 0,21, echivalent pentru 21% oxigen atmosferic astăzi, rezultă între 2% și 5% maxim oxigen în atmosfera de atunci. Cu aceste procente de oxigen, chiar cu 2%, ea ar fi fost suficient de oxidantă ca evoluția chimică spre substanțe organice, imaginată într-un mediu exclusiv reducător, să devină imposibilă. Chiar dacă concluzia ne convine nouă ca adepți ai creații, pentru că scoate din scenă abiogeneza, trebuie să recunoaștem că și fotoliza apei ca sursă de oxigen este tot o ipoteză. E, nu tocmai. Iar are o confirmare serioasă în știința contemporană. Spectrografia în ultraviolet, făcută de la bordul navei spațiale americane Apollo 16, a descoperit un imens nor de hidrogen care învăluie pământul până la altitudinea de vreo 60.000 de kilometri. Echipa de cercetători condusă de Carthurs nu i-a găsit altă sursă decât fotodisocierea apei, ceea ce o face implicit o sursă de oxigen atmosferic, poate mai importantă decât fotosinteza de astăzi. După estimările lor, în atmosfera primitivă, oxigenul ar fi avut o prezență doar de 0,05 CAP, adică o concentrație de numai 1% oxigen, suficientă însă și ea pentru a bloca reacțiile de reducere necesare a biogenezei prin evoluție chimică. Acest procent de oxigen ar fi fost suficient și pentru crearea unui strat de ozon, care ar fi putut absoarbe toată radiația ultravioletă cu lungim de undă sub 300 nanometri, de care Holdan are așa de mare nevoie în ipoteza lui. Înțeleg, ar dispărea astfel una din principalele surse de energie primară pe care se contează, dar s-ar muta probabil accentul pe alta și problema nu are sfârșit. Așa este. Este interesant, dar din moment ce abiogeneza nu a fost părăsită, înseamnă că a fost salvată într-un fel atmosfera reducătoare de care ea avea nevoie. Dar cum? Un argument foarte solemn. Corifei Walker și Fox au decretat. Cea mai puternică dovadă în favoarea mediului reducător inițial este însuși faptul că evoluția chimică a avut loc. Iertați-mi ironia cu privire la solemnitatea argumentului. Dar dacă este îngăduit lor un asemenea raționament, înseamnă că cei care cred în Dumnezeu sunt îndreptățiți să spună și ei. Cel mai puternic argument în favoarea existenței lui Dumnezeu este existența bisericii. Iar nu au fost și răspunsuri mai serioase? Ba da. S-a căutat simularea evoluției chimice din natură în laborator. Și s-a reușit? În anumite limite, da. Cine, când și cum, părinte? O, oh, ce avalanșă de întrebări. Cine? Stanley Miller. Când? În 1953. Cum? E, asta e mai complicat. Nu mai pot să răspund telegrafic. Lucrurile s-au întâmplat așa. Miller își făcea doctoratul în laboratorul lui Urei, un laureat Nobel în chimie, pentru sinteza artificială a Urei, căreia i-a și dat numele său, și care accepta ideile lui Oparin. La propunerea profesorului său, Miller a imaginat un aparat cu care, după două săptămâni de fierbere a apei la 80 de grade Celsius, și descărcări electrice într-un volum de gaze alcătuit din 35% vapor de apă, 26% amoniac, 26% metan și 13% hidrogen, adică concentrațiile pe care ei le propun pentru atmosfera primitivă, au obținut substanțe organice mai complexe, printre care și trei aminoacizi proteici, alanină, acid aspartic și acid glutamic. Cam puțin, nu așa? Suficient însă pentru a încuraja cercetările de acest fel. Alți cercetători, cu același procedeu, dar cu altă compoziție de plecare, au obținut și alți aminoacizi. Deci, se putea spera la creionarea drumului spre proteine. Mai rămâneau de obținut acizi nucleici și gata. Ei, nu chiar gata așa simplu. Nu se puteau sintetiza zaharuri și baze azotate, substanțe necesare în drumul spre acești nucleici. S-a ajuns la concluzia că, pentru producerea lor, energia descărcărilor electrice nu este suficientă. Mai târziu, în 1980, Amperuna au obținut și trei din cele patru baze azotate proprii acizilor nucleici, mai exact guanină, uracil și timină, lipsea deci citozina, dar folosind iradierea cu un fascicul de electroni, adică o sursă de energie puternică neacceptată între condițiile naturale de apariție a vieții pe pământ, căși doar nu era atunci toată planeta un ciclotron uriaș. Oricum, chiar dacă s-au produs pazele azotate, au rămas neproduse zaharurile necesare pentru acizii nucleici. Așa este. S-a imaginat însă și un aparat care folosea ca sursă de energie radiația ultravioletă și cu el s-a putut obține și riboza. Marea problemă era că substanțele propuse ca existente în atmosfera primitivă Absorb doar radiația ultravioletă cu lungimea de undă sub 200 nanometri, iar în radiația solară doar 0,15 la mie îndeplinește această condiție. Cu această rată redusă de producere a precursorilor, ar fi necesare multe milioane de ani pentru obținerea acizilor nucleici, dar Wald... Cunoscutul laureat Nobel în biologie, vă amintiți, cel care a zis că nu poate alcătui nici măcar o propoziție cu cuvântul Dumnezeu, a spus optimist. eroul principal este timpul. Pentru noi este adevărat că eroul principal este timpul. Trebuie să ne oprim aici și să continuăm data viitoare. Da, noi putem spune într-adevăr că timpul este de partea noastră, căci mereu va exista o data viitoare. Mulțumim că ai fost alături de noi, și în această seară, la știință și Religii. Radiologos, glasul inimitale.